الحمد لله الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا والليه النشور والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد وبين جثقو الاسلام بادو ان نلهى ككبوشانا نا كوازانا مsingi mitukufu ya ahli sunnati wal jamaa wa min aqidati ahli sunnati wal jamaa as-sam'u wat-ta'a li a'immatil muslimin barruhum wa fajiruhum ma lam ya'mur bi ma'siyati nikusikia na kuti au nikuwasikia wasikiliza na kuwatii wale viongozi wa Kiislamu awe mwema au awe mwovu Kumsikiliza kiongozi wa Kiislamu Ima yule kiongozi ni mtu mwema au ni mtu mwovu wa man waliyal khilafata alayhi wa nasu warabu na yule ambaye amechukua ukhalifa na watu wakakusanyika kwake wakamridhia wakamfanyia kwamba huyo ndio khalifa wetu huyo pia anatakiwa asikilizwe na pia atiiwe وغلبهم بسيفه اكوشنداوو كوپangalake hatta swara khalifata mpaka akawa yeye ndio kiongozi wajabat ta'atuhu inaulazimu wa kumti wahurma alkhuruju alayhi na kumharamishwa kumfanyia maandamano hatumtaki kataka yetu Watu waenda kule na kule hiyo imeharamishwa katika nukta hii kuna mambo mawili au jambo moja la kubainisha ni kwamba kiongozi huenda aka, Akawa kiongozi kwa njia mbili njia ya kwanza ni ile njia ya kuchaguliwa wamekaa wale watu ambao ni watu wa hebra watu wa elimu watu wenye hikma Wakamteua kiongozi kisha yule kiongozi akatolewa mbele za watu kama ilivyofanyika wakati wa Abubakar wakati wa Umar watu nao wakambea wakamkubali kwamba watamsikiliza na watamtii hiyo ni njia moja ya mtu kuwa kiongozi njia nyingine ni mtu yeye kupambana na akachukua uongozi kwa nguvu yani yeye na watu wake majeshi yake akashinda watu na akachukua uongozi watu hawamtaki lakini yeye akapambana akapata uongozi pia huyo yajibu inapasa kufanya nini kumsikiliza na kumtii ndo ameshaka kwenye kiti zao utafanyaje kwa nguvu zake zile ambazo ametumia upanga wake, majeshi yake. Akakaa kwenye kiti. Mimi ndio mfalme. Mimi ndio kiongozi hapa. Yoyote atakayeleta nyokonyoko, kichwa chini. aleta nyokonyoko nyoko zako uoni sasa. Kwa hiyo uongozi huenda ukaingia katika mara, eh, katika kwa njia mbili, njia ya kuchaguliwa au mtu mwenyewe Akapambana na akawashinda watu kwa panga lake, kwa majeshi yake, kwa bunduki zake, akawa yeye ndio, ndio kiongozi. Hawa wote inatakikana tuwatii na tuasikilize. Na ni haramu kutoka barabarani na kufanya fujo kama vile ilivyotokea katika miji mingi ya Kiislamu na ukaona maafa makubwa yameweza kutokea baada ya watu kuwa kwamba wao wanasema hatumtaki huyu ni dhalimu ni kadha ni kadha lau wangelibakia na hali hiyo ingelikuwa kheri kwao ya kubakia na kiongozi dhalimu kuliko kule kufanya fujo na wakapata maafa zaidi ya yale ambayo waliokuwa akiyapata wakati ule kiongozi dhalimu alipokuwa kwenye nini kwenye kitu tunaona mifano mingi katika nchi nyingi tukiangalia Libya sasa wana taabika kutaabika tabu tabu shida lau wangebakia na yule gadafi ambaye labda alikuwa ni mbaya kwa wao ingelikuwa ni khairi zaidi kuliko ili hali ambayo leo hii wako nayo na asli ya kumtii kiongozi na kumshikiliza kiongozi inatokana na kitabu na sunna Hayo ni mafundisho kutoka kwa Allah na kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala asema Allah. Ya ayyuhalladhina amanu ay nimloamin. Mje kuyafanya haya ya kuwati viongozi na kuwasikiliza viongozi ni wale watu wenye imani. Ati'u allaha, mtini Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kwanza ambaye tunatakiwa tumtini Allah kisha waati'ur rasul na mumt'in mtume sallallahu alayhi wasallam wa ulil amri minkum na wale waliotawala kwenu nyi wale watawala ambao wamewatawala imam sa'di yarahimullahu ta'ala katika kusherehesha hii aya aseem wa amra bi ta'ati ulil amri Allah tbaraka wa ta'ala katika hiaya ameamrisha kuati wale wenye mamlaka. Akasema wa hum nao al-ulatu 'ala an-nasi ni wale wale watawala watu minal umara'i katika wale maamiri wal hukama na wale mahakimu wal na wale wenye kutoa hao pia wanaingia katika kundi la na kusikilizwa maulama kwa sababu wao ni watu Allah tabaraka wa Taala uoni waweza kutoa fatwa ile fatwa ikawa kinyume na fikra zako lakini wao wameona mbali kwa ile fatwa walotoa wameona mbali ya kwamba tukifanya hivi ndio itakuwa maslaha na tukifanya hivi itakuwa madhara basi kufanya hili kwa sababu dini imejengwa kwa maslahah dini haitaki watu kumwagadamu watu kutuulumiana watu kupigana watu wawe wanaishi bila ya amani dini haitaki hivyo yataka watu wake katika nini katika usalama fa inaho akasema sheikh hakika la yastaqimu linnas amru dinihim halitokuwa sawa kwa watu jambo la dini yao yani dini yao haitokuwa sawa wa dunia wala dunia yao haitokuwa sawa illa bi Ispokuwa kwa kuati viongozi wal inqiyadu lahum na kufata yale ambayo wanayo tueleza ta'atan tunafanya hivyo kwa kumti Allah kumtii kiongozi kumsikiliza kiongozi kuyafanya hayo kwa mji nani Allah kwa sababu Allah tabaraka wa taala yeye ndiye aliyesema mtii ni Allah mumti rasul na vile vile wale viongozi walio tawala kwetu fi ma indahu na kupenda yale yaliyokuwa kwa Allah tabaraka wa taala tukifanya hivyo tunapata thawabu tunapata ajri kwa sababu ni ibada ambayo Allah ametueleza na ametufundisha ndani ya Qur'an walakin sheikh ya akasema hapo lakini bi kwa sharti an la yamuru bi maasiatillah wasiwe wao viongozi wanaamrisha katika kumuasi Allah tabaraka wa taala اسمعوا يا شيخي فان أمروا بذلك وكيوامر الشواطكم واس الله تبارك وتعالى فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق حقنا كمتي كومبه ketika kumuasinani Allah jalla jalal nahini hadisi ya bwan mutume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la ta'ata limakhluqin fi ma'shiyatil hakuna kumtii na kumsikiliza kiumbe kwa kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala je wakati tunapoona sasa huyu bwana ametuamrisha jambo la maasi kiongozi ametoa amri ya kufanya jambo la maasi tumesema ya kwamba hakuna kufanya nini kumti kwa hilo kwa sababu hiyo ni amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam Je ikiwa hatutomti ndio itafaa tutoke maandamano na, na fujo na nini na makelele na mafaudha kiongozi wa fai huyu na nini hakuna jambo kama hilo hata kama hatutomti kwa hili la mausia. Kwa kwamba hili alilotuamrisha la mausia, Hapa sisi hatukuti Hatukusikilizi kwa sababu we unatuamrisha kumuasi Allah tabaraka wa taala na hilo si jambo zuri lakini haikupelekei wewe sasa ukaanza kufanya fujo na kutukana na nini na nini aa hilo sisi hatulifati kwa sababu ni kumwasi Allah tabaraka wa taala na tabaki kwa ni kiongozi wenu lakini si kwamba kwa sababu ya kwamba yeye ameamrisha jambo ovu basi natumfanyie fujo a tunatafuta utaratibu wa kwenda kumwelekeza namna gani tutamwambia abadilishe ile yake ya kuambisha watu mambo ambayo sio mazuri waqala alayhi salatu wasalam الله عليه mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi ala almar'i ni juu ya mtu almuslim muslim asma'u kusikiliza wa ta'a na kutii fi ma ahabba hata kama hulipendi lile jambo ambalo amiri amekuambia unatakiwa wewe utii na usikilizi. haya ni maneno ya Mtume Salla Allahu Alaihi Wasalla Ala maril muslim ni juu ya mtu Muislam asamu kusikiliza wataa na kutii fima ahabba wa kariha katika lile jambo amelipenda na amelichukia kutoka kwa amiri wake illa ispokuwa ayu marabi maasiyati bi maasiyati illa ispokua akiamrishwa Allah tabaraka wa taala kuna mambo mengine ambayo anaweza kutukia kutoka kwa kiongozi lakini si maasiya Siyo yanini? ya nini ya maasiya amefanya jambo au ameamrisha jambo likakuvudhi kama vile kiongozi amrishia kwamba nyinyi hakuna kupita njia hii piteni njia hile hilo jambo si la mafuta msipite njia hii piteni njia ile lazima tumtii kiongozi kwa hilo kwa sababu yeye ana sababu za kusema hivyo au zile ishara tulmurur zile ishara za kupita katika njia ukiona rangi hii simamisha gari lako ukiona rangi hii pitisha gari lako Hayo ni mambo ambayo viongozi wanaamrisha watu kuyafanya. Sasa je, ni upuuzi huu? Acha mimi nipite tu kwa sababu hii haiko katika sunna wa Qur'ani wala sunna. Lakini si maasira na maslaha kwao. Sababu usipotii vile uenda ukasababisha maafa makubwa. Kwa hiyo kuna mambo ambayo chaingine we unaweza uyachukie kwa kiongozi na si maasira. Na unaweza pia mengine ukawa umeyapenda. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza hapa ni lazima tufanye hivyo, tusikilize na tutii. Fa umira e, fa illa ay'mura bima'siyatillah. Ispokuwa, pale ambapo atakapotuambia tumuasi Mwenyezi Mungu hapo hakuna taa. Tuna na hilo na tunaliwacha. Kwa sababu ni kumuasi Allah tabaraka wa taala. Yale mengine ambayo siya maasiyah hapo lazima tumtii asema mtume sallallahu alayhi wasallam fa itha umira bimaasiati huyu muislamu akiamrishwa kwa maasiya fala sam'a wala taa hakuna msikiliza wala kumtii kwa hilo waqad amara rasulullah sallallahu alayhi wasallam bis-sam'i wat-ta'a liman ta'amara alayna walau kana 'abdan habashiyya mtume Tumsikilize na tumtii kiongozi ambaye ametutawala hata kama atakuwa ni muhabes muafrika kule kwa warabu waelezwa maneno haya na mtume sallallahu alaihi wasallam hata kama atatawala kwenu nyinyi muafrika muhabishi ta'atan wassam' lazima mumsikilize na mumtii wa idhara aina shay'an munkaran Minhum Faalaina fuali na Tutakapoona kitu cha munkar kutoka kwa hawa viongozi basi mtume atueleza ya kwamba lazima tusubiri kwa uwa. Waweza wakawa na munkarati zao mambo yao ya ajabu ajabu. Tunaambiwa tufanyi subra. Kwa sababu subra ya he. Na subra ni diya ya kupatia mwangaza. Wakule mbele utafanya nini lakini wewe ikiwa hauna subra huyu dhalimu huyu faalili fasik kwenye manjia na mabanko na manini ndio utakuja kuona madhara yametokea katika miji watu wanamwaga damu wanakufa kwa sababu ya watu kutokutumia nusus za Qurani na sunna kwa kuhukumu mambo yalitokea madhara makubwa sana kwa watu wenye kufanya vitendo kama hivyo. Kwa hiyo mtume anasema hata kama atakuwa ni mtu Muhabesh na lazima watu wamtiie. Kwa tukiona kitu munkar kwa kiongozi tunafanya supra. Jambo lingine wanasiha lahum billati hi ahsan. Kuwa nasihi kwa njia nzuri. Ukisimama hapa ukaanza kutukana hakuna eh, jambo baya kama hilo na litakuletea madhara unaenda kwa njia nzuri kama vile tulivyosema huko nyuma mtume sallallahu alayhi wasallam asema Addinu nasiha dini ni kunasihana kumnasihia Allah kunasihi kitabu cha Allah kunasihi mtume sallallahu mwisho akasema waliaimmatil muslimina na wale viongozi wa Kiislamu wanatakiwa wapatiwe nasaha kwa njia nzuri kwa sababu ukiwa wewe utatumia njia mbaya mwisho wake wewe ndiye ambaye utadhurika kwa hilo. Waadamul khuruj alayhim haitakikane kuwafanyia fujo na kutoka maandamano na nini kama yaf'alu ba'd minna kama vile ambao wanafanya baadhi yetu anna alkhuruj alayhim kwa sababu kutoka na kufanya maandamano kwa viongozi tarattaba alayhim mafasidun 'azima kutatokea maafa madhara makubwa makubwa ambayo la tuhmadu uqba Ambayo mwisho wake watu hawawezi kuyasifu matokeo kama hayo bali watabakia kwamba lau angelikuwa fulani ndio kiongozi hata kama alikuwa ni dhalim basi tungelikuwa katika amani lakini kwa sababu wao walifanya haraka na kumtoa na kumpiga na kumdhalilisha Allah tabaraka wa taala leo hii pia anawadhalilisha wao kwa sababu ya mambo ambayo haya hayafai naam wa alikusalamishi naam hiyo katika sheria ni kumfedhesha mtu ikiwa wewe utamfata mtu kwa dhahiri mbele za watu wewe ni hivi na hivi na hivi hiyo ni nikumdhalilisha na kumfedhesha kama vile anavyosema Imamu Al-Shafi'i rahimahullah an-nasiha inda anasi fadhiha kutoa nasaha mbele za watu ni fedheha eh fuate mtu kwa heshima ambao ni mzuri naam naam huko ni kukhalifu manhaji ya nini ya dini ambayo aliyotufundisha mtume sallallahu alayhi wasallam mtume hapa anasema nini wan nasihatu kuwa kwa nasiha kuna nasihi sio kwa kutumia mimbar Kwa kutumia haya majukwaa na kuwadhalilisha nini tuangalie wakati utakapofanya hivyo je baadaye itakuwaaje Unajua dini kama vile tulisema mabniyyun 'ala al imejengeka katika maslahi inaangalia maslahi na madhara Wangapi ambao leo hii imekuwa ni mtihani kwa wao kwa sababu ya kutokufuata manhaji ya Qur'ani na manhaji ya nini ya sunna mtume sallallahu alayhi wasallam katika riwaya nyingi za hadithi zilizokuja akasema wa in akhadha malaka hata kama atachukua mali yako wa na kana akukupiga fasbi maimamu huko nyuma wakati wa utawala wa, wa, wa huyu al-Hajjaj bi Yusuf Al Watu walikuwa wameshindwa. Jamaa na kataa vitu wilikiweni. Ni dhulma, jeuri, ni ufisadi huo. Kiongozi anaufanya. Waenda kwa mashehe watakufuani zipi? Wanaambiwa mkisubiri kwa hali hii ni bora zaidi kuliko mje mlete mambo ambayo yatakaoleta maafa zaidi. Na atakayekuja ya huwa ndio kawa ni mbaya zaidi kuliko kwa sababu Mtume anasema kila zama inavyopita ile inayokuja ni asharrum minhu. Itakuwa na shari zaidi kuliko. Tumepiga mfano watu walio ya sahihi wanatamani la huyu bwana mikufuka leo akawa ndio kiongozi wa ile nchi. Kwa sababu gani ya kukhalifu manhaji ya kitabu na nini? السنة الله تبارك وتعالى من الذين استمعون القول واتبعنا احسنا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب